Okay, då jag. Ja. Hej, varmt välkommen till United Lodge, filosofisk och våra teosofiska föredrag här i Malmö som vi håller varje onsdag mellan 19.30 och 20.30 20 Vi försöker spegla genom olika titlar olika infallsvinklar hela den teosofiska filosofins olika aspekter på en termin och i fel så ska vi då titta på det som vi har kallat för ljusets krafter vad det står för För de av er som känner att ni skulle vilja fördjupa er ytterligare i det här med Teosofins filosofi så har vi faktiskt tre studiegrupper innan vi har föredraget här kväll. Vi börjar i halv sex. Och då studerar vi lite grann om hur man kan gå till för att tränga in på ett meditativt sätt i den hemliga läraren. Därefter så förflyttar vi oss in i den hemliga läraren och försöker använda den här tekniken till att tränga in i de här universella idéerna som representerade den hemliga läran. Och sen efter det så studerar vi nu, kommer vi börja nästa gång, att studera en artikelserie av William Kwan Yatch som var Helena Blavatskis närmsta medarbetare. Och den artikeln som vi ska studera nästa gång, den har faktiskt att göra med den tidsålder vi lever i. I, i Sanskrit så har du fått benämningen kall yoga, mörk tidsålder utan ett annat perspektiv, inte ett materiellt och mekanistiskt perspektiv ur ett, utan ur ett annat perspektiv. Och där ska vi försöka sätta oss in i vad representerar den här tidsåldern och vad kan vi som studerar de här idéerna dra för nytta av den här artikeln i vår vardag. För er som är ytterligare intresserade så kan ni också att alla våra föredrag som vi håller här de läggs ut på vår blogg som ni kan nå via vår hemsida. Vi är precis i en transformation där vi kommer att skifta bloggsida så att ni som hör det här på nätet nu ni får hålla utkik efter de nya adressen den kommer. Den kommer att läggas ut på hemsidan. Vi kommer också att fortsätta våra studier i Patanjades yogafilosofi. Vi håller här med en viss regelbundhet ungefär två måndagar i månaden. Och nästa gång så är det den vi se, är det den gamla, den 21. den 21 november det alltså nu på måndag då samlas vi här klockan mellan 19 och 21. Precis som alla andra aktiviteter som jag har så är allting kostnadsfritt. vi tar spel för gärna nu på Det Nej, de som känner att ni vill bidra till det men det vi har här. Vi kostar en hemsida, vi kostar lokalen och lite annat. Och det är alltid varmt välkommet om man vill vila om en liten ekonomisk land. När det gäller teosofins filosofi så är teosofi ett ord som är sammansatt av två olika grekiska ord. Theos, som betyder Gud eller det gudumliga. Och Sofia, som betyder sanning eller visdom. Så gudomlig visdom eller gudomlig sanning är vad vi söker föra fram och då kan man ju undra lite grann vad innebär dumlig visdom vi menar på att det finns en samling universella idéer som har legat till grund som källa för alla filosofier och religioner genom människans tidsålder och den, dessa idéer ger framförallt svar på tre väldigt viktiga frågor som vi alla förmodligen ställer oss någon gång de eerste vraag is Vem är jag? De andere vraag is Hoe fungerer hela En De tweede vraag is Wat is het voor mening met Wat is het voor mening met mijn leven? De eerste vraag is Vem jag is? Ik ben het dat Alla är we uttryck voor één bedoeldelijk leven Het enda bedoeldige leven Dat is in zijn mest Ofachtbare aspekt är obeskrivbar. Vi kan inte göra ett objekt av det som det är källan i vårt eget väsen. I dess mer påtagliga form så kan man säga att det ger oss ett gudsbegrepp. Det ger oss det som har kallats för Gud inom alla religioner och filosofier. Det är alltså den universella överskälen som vi alla är delar av eller strålar av. Så det är vem vi egentligen är, därför är vi alla förenade i ett universellt broderskapets band. Eftersom anden, det här ovätbara, är urgrunden för oss alla. När det gäller den andra frågan, hur fungerar allting? Så menar man i vår filosofi att allting fungerar enligt en cyklisk lag. Den cykliska lagen är den yttersta lagen i universum. Allting går i perioder. Allting som är i manifestation har en början, har en orsak och har ett slut, det vissa Detta sker på tankens plan, på känslans plan, på det fysiska planet. Och i vanliga fall är det ett så vanligt faktum att vi kanske inte ens så gång tänker på det. Dag följer på natt, årstiderna följer på varandra och så vidare. Vila och aktivitet, liv och död. Det finns många olika exempel på detta. Det som man kanske inte alltid tänker på är att karma-läraren, alltså läran om orsak och verkan, är en aspekt av den cykliska lagen. Att vi sätter igång en orsak genom vårt sätt att tänka, känna eller handla. Detta är en energi som allstras, som vi själva får möta verkningarna av i detta livet eller kommande liv. Och då kommer vi in på en annan aspekt av den cykliska lagen som är Att vi alla är eviga pilgrimer som är stadiga i utveckling. Där vi så att säga utvecklar oss mer och mer som människor för att bli en mer och mer fullkomlig människor. Att sådana upplysta människor som en Buddha eller en Låtse eller en Jesus en människor som har förverkligat alla de krafterna som vi inom oss bara har som potentiella för. Och som vi genom en universell etik måste förverkliga genom vårt sätt att leva. Den tredje frågan då, vad är då mening meningen i mitt liv? Jo, det är just detta, att vi ska förverkliga alla de potentialerna som finns slumrande inom oss alla. Det sägs att vi egentligen börjar vår utveckling på ett högt andlig nivå, att vi är gudomliga väsen. Och sen så träder vi under den här utvecklingsperioden som vi kallar för jordens hela stora utvecklingsfasen ner mer och mer i olika materiella lager eller grader av tätare och tätare materia. och precis som det är vår uppgift att kunna uttrycka mer och mer av det gudomliga här och nu i vår vardag så är det också vår uppgift att höja all den materia vi kommer i kontakt med och materien det är inte bara den fysiska materien utan det är materien, det är det är materia i alla dess olika former så det är vår uppgift Att höja och vägleda alla de lägre naturrikerna som inte nu har vågnat upp till det mänskliga förnuftets förmåga att välja och skapa. Och man brukar till svin säga att fram till människoriket, man pratar om sju olika riken. Man pratar om de tre elementala riken, alltså elementens kvaliteter. Man pratar om mineralriket, och växtriket och djurriket och sen människoriket. Det är först när vi vaknar upp till den mänskliga fasen som vi blir förmögna att skapa vår egen utveckling. Så från och med att vi har blivit människor självreflekterande som så är det vår uppgift att höja vårt eget medvetande. Ingen annan kan göra det för oss. Så detta är då teosofins filosofi svar på de här tre väldigt viktiga frågorna som är bra att hålla levande i vår vardag. Det var väl lite som en introduktion. Vill ni veta mer, gärna in på vår hemsida. THCFskakompaniet.net Och sen nu, innan själva föredraget så kommer Annelius att läsa det som kallas för URT-deklaration. Och det är en text som är sammansatt till största del av utdrag från William Kwandiats texter Det försöker inte bara spegla ett vägledande dokument för dem av oss som är, så att säga benägna att sympatisera Mutes syften Utan vi lyssnar vi riktigt noga på texten så hör vi också att den speglar lite grann vad det innebär att försöka leva ett lite mer andligt liv. Ett liv som sträcker sig lite mer bortom persimligheten än vem vi kanske i vanliga fall är vana vid. Varsågod Journalist of theosophists, deklaration. Inriktningen för denna lov är att självständig te hengivet tjänar teosfins sorg utan att vara bonde med någon teosofisk organisation. Den är loyal mot den teosofiska rörelsens stora bondaren men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är allt upphöjda och krävande för att den ska hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligt förverkligande av självet. En djupare övertygelse om universellt broderskap Den anser att den oroliga grundvalen för att ena teosoper, var helst de befinner sig och hur deras villkor ens ut är likhet i mål, syfte och lära och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse. Och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar. Den strävar efter att sprida denna idé bland teosoper. För att befrämja enligheten. Den betraktas som teoså för alla de som ägnar sig åt. Att i verkligheten känna mänskligheten. Utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet. Och den välkomnar till sin sammanslutning alla de som bekänner sig till dess angivna syften. Och som genom studier på andra sätt den ska bereda sig för att bättre kunna hjälpa och klära andra den sanna teosofen tillhör ingen kult eller sekt men tillhör likväl dem alla Vi som har läst Teosofi under många år, vi har också läst böcker som Bhagavad Gita. Och i Bhagavad Gita, som är en indisk skrift, säger det att när mörket är som stör så är behovet som mest att ljusets krafter kommer ner på jorden. Och det sägs då vid det tillfället att det inkarnerar Guds avatarer i löpande band. Den senaste avataren som har vandrat på vår jord är Buddha. Som står för den avataren som kommer allra sist. Den allra sista som kommer att komma är den tionde avataren. Buddha är den nionde, Krishna är den åttonde och Rama var den sjunde. från att nämna några av de stora gudsinkarnationerna i den hinduiska filosofin. Vad innebär egentligen en avatar? Vad innebär egentligen en gudsinkarnation kan man fråga sig? Varför fäster vi så stor vikt vid detta? Jo, det kan jag säga på det viset att när man tittar på den teosofiska filosofin så gör vi också ganska stort väsen av den dagen då ljuset anlände Det första teosofiska samfundet grundades den 17 november 1875 som var imorgon för många år sedan. Och där kan vi konstatera att det är en speciell punkt i naturen där man har eh, på olika sätt satt igång en cykel. Och man kan säga den teosofiska inkarnationscykeln med ljusets krafter i bakgrunden inträffade 1875. Och från den punkten från den vändpunkten skulle man kunna säga har vi människor här på jorden verkligen fått möjligheter som vi inte haft många tusentals år att studera de esoteriska tankegångarna. Att studera de teosofiska tankegångarna utanför mysterieskolorna dessa idéer som teosofin förfram har annars varit idéer som har varit tillgängliga endast i slutna sällskap i mysterieskolor som har krävt initieringar på hög nivå. här öppnar man plötsligt igen när behovet är så stort dörren på liten glänt och Läser man lite vidare i den teosofiska litteraturen så kommer man fram till att redan på 1400-talet och på 1300-talet till och med så har vi just stora ansatser från högre dimensioner, från högre regioner med som kapa i spetsen som är då också reformaten och grundaren av en av Tibet-skolorna gulhattarna som vi kallar dem för Där även Dalai Lama ingår som högsta hönset i den sekulära skolan. Man kan säga att den delen som initierades av som kapa fortsatte i många led i Västerlandet där. Djupa adepter inkarnerade i Västerlandet och lade grunden för den västerländska okultism som idag finns. Och vi kan alltså konstatera då hur de hermetiska texterna, de alkemistiska texterna, hur Rysselsrötsar texter och hur Frimurar texter och hur teosofiskt engagemang alla på sitt sätt har bidragit till att höja insikten på oss människor på det sättet att vi har fått tillgång till information som har av olika skäl funnits. Nedtryckta, bortglömda, bortraderade, utraderade av kyrkans anhängare. Och då pratar jag inte om kyrkans män i västerlandet enbart, utan det gäller även inom de andra leden. I Indien, i buddhismen, i hinduismen. Där man har haft en sorts transformering. Men den tiden är slut med, med den anspråket och med den och grundtonen som Helena Blavatsky inkarnerar med med sina två mästare bakom sig Vi som har varit med i studiegrupperna de sista dagarna eller sista veckorna vi kan ju konstatera i den texten som heter Några observationer i studiet av den hemliga läran där formelar B.P. -O -O tanken att det finns två mästare till eller det finns två mästare matma att man matma k och Som tillsammans med Helena Blavatsky är de tre som har skrivit den hemliga läran. Så den hemliga läran kastas fram, eller formelas där, som en bok, som en helig urkund. Som ett manifesto, liknande det rusikrusiska manifestet som kom 1614, 1615 och 1616 av Christian Rosenkreuz. Där man gör klart för människorna, oss... Att det finns en väg att gå, det finns en hemlig stig, det finns ett hemligt brödraskap som nu öppnar dörren på Glänt. För att ge oss människor på tröskeln till vattenmannens tidsålder en ny insikt. Som inte är bundet till någon religion men som ändå omfattar alla religioner. Det är inte bunden till något politiskt parti men är ändå parapolitiskt på sitt sätt. Det är ett system som är vetenskapligt på alla tänkbara sätt. Eftersom man hänvisar till forskning som är tusentals år gammal. Det är inte någon som har suttit i ett labb någonstans i LA och pillat två veckor. Och sen har han kommit på en upptäckt eller hon. Och sen är det en fantastisk sak till en ny Japan. Kommer på samma sak 14 dagar senare. Så var det en idé i Mårta. Utan detta är en idékonstruktion. Som är sammanhängande och konstant i årtusenden. Här läser alltså fram en filosofi som ska göra det lättare för oss att kunna hantera varandra. För det sägs ju när stora cykler korsar varandra så kommer helt nya grupper av själar att inkarnera. Det görs upp mellan folk, själar, mellan människosläkten, mellan olika raser. Alltså gammal karma löses upp Eller i rättare sagt Det ges möjligheter till <coughs> Försoning Det ges möjligheter till förståelse Och efter 1875 till 1898 kan man säga Då började egentligen Teosofiska mått med Värtomannes tidsålder Och bara några år efter 1900 Så börjar faktiskt första världskriget Och sen kommer andra världskriget Stora problem speglas över hela världen. Olika folk möter varandra. Olika idéer korsar. Problem blir gjort. Problem löses. En helt ny grund läggs fram. Och i den föran skulle man kunna säga. Kommer då också teosofin med sina idéer. Det blir alltså en ny möjlighet för oss att se på människan. ur ett. ...demokratisch sett, som inte baserat bara på den demokratiska tanken... ...utan också på andelig solidaritet. Där det kommer fram att alla vi själar är delar av en universell överskäl. Där kommer tanken fram om att vi är odödliga varelser. Vi har existerat sedan urminnes tider... Som det återigen står på Gardagita Det har aldrig funnits en tid Då ni inte har existerat Alltså vi Det kommer aldrig ske en tidpunkt Då vi upphör att existera Vi kommer alltid som själar Att befinna oss någonstans I universum Med någon uppgift, någonstans Eftersom vi är tidlösa Odödliga själar Så kan vi inte försvinna Vi kan bara byta form Så vi kommer alltid vara någonstans Till dessa tankar läggs också två mycket viktiga idéer. Lär om karmalagen. Alltså, lär om att vi människor ansvarar för våra handlingar. Det är vi som framkallar krigen. Och det är vi som löser krigen. Det är vi som skapar problemen. Men det är också vi som löser problemen. Så genom att ta ett förhållningssätt. Som är baserat på att vi är andliga väsen. Som inkarnerar. Från högt komna dimensioner ner till en nivå som vi då kallar tillstånd. alltså en av de lägsta tillvaroplanen i ett system som pratar om att det finns sju olika kosmiska existensplan där sju olika typer av medvetande fungerar. På det lägsta planet befinner vi oss alla, och på detta plan ges det då möjlighet för oss. Att höja vår medvetenhet Och stiga vilket är vårt syfte Människorna är ju inte satt här på jorden För att de ska slå ihjäl Sin nästa Vi har inte kommit hit till jorden Som stackar syndiga fattiga, fattiga människor Med en karma som är så svår att lösa Att den är nästan till omöjlig Det är ju faktiskt så Att vi har kommit hit För att vi ska höja Kvaliteten på hela planeten Det är därför vi är här. Vi ska ta hand om naturen, vi ska ta hand om djuren, vi ska ta hand om miljön. Vad gör vi istället? Men med hjälp av ljusets makter så skakar de om lite grann i tillvaron och gör att vi vaknar upp till det som kallas för fridens och fredens tempel. Att det finns någonting där bakom som gör att vi som människor faktiskt måste lära oss Att leva som vi lär Och teosofin ger ut en filosofi Som visar på att vi alla solidariskt hänger samman Vi alla delar av en enda enhet Det finns inte judar och kristna Muslimer och buddhister Det finns inte med Sverigedemokrater Och sentopatister. Vi är människor, vi är själar Som är stöddar i utveckling Vi är inte ens man och kvinna Utan som själar Transcenderar vi även Den indelningen Det enda vi kommer med hit Det är ett par väskor och karma Bagage Som vi har alfrat i tidigare inkarnationer Det är vår uppgift Att förstå vad det är för någonting Och med hjälp av ljusets krafter Med hjälp av mästarna Med hjälp av den vita logen... Så har vi fått enorma redskap... Hur vi ska förstå... Vår egen situation... Hur vi har landat på den här planeten... Hur vi ska göra den här planeten... Till något vettigt... Hur vi ska göra vårt eget liv... Till ett meningssikt liv... Så vi inte lever ännu en gång... Inte onöda... Men utan att ha påverkat... Utan att medverka... I den godubbliga planen som faktiskt finns som vi nu har fått reda på genom teosofi det finns en gudomlig plan där finns en mening och betydelse varför vi lever när Blavatsky nickade till Gertz och sa ska vi sätta igång och göra en teosofisk samfund ska vi kalla det för det teosofiska samfundet ja, säger han blir början i New York 1875 17 november På en enorm rörelse som såklart har funnits hela tiden under ytan. Allt sedan 1400 talet och långt dessförinnan såklart också. Men det blir utifrån dessa kriterier som den moderna teosofiska rörelsen reser sig lik en fågelfenix ur och försöker sprida de tankar som neoplatonikerna, som hypatia... Som Plutinus, som Amonio Sacka, som Platon och Pythagoras. Som alla dessa grekiska djupingar. Hade levande i mysteriöskolorna för några tusentals år sedan. Hela den visdomen som har kommit till oss från Atlantis och Lemurien. I teosofins filosofi så är vi inte några år gamla. Utan vi är 18 miljoner år gamla som skälar på jorden. Vi får återigen en omskakning. We 18 miljoen jaar gammel. Zo länge hebben we alle leefd hier op jorden. Som mensen. Men hebben we gehad en zoet. Heel de tijd. Eller wat we hebben gedaan. Waarvoor er nu uit som den gör idag. Kan we bijdragen met wat nytt i wereld? Met den kunskapen. Kan we skapa wat bättre Met kunskap om dat we leefd. En dat we potentiële van potentiella krafter. Inom oss. Ja dat kan we. För we klaar, voor ons. Dat we zijn mini budor, mini krishnas inom oss att vi har alla dessa kvaliteter så kan det väl inte finnas något mer lämpligt än att försöka mobilisera de krafterna i våra egna liv kan det finnas någon större uppgift för någon människa överhuvudtaget på jorden än att skapa dessa förutsättningar förverkliga de potentialer som finns inom oss Så att vi påverkar världen i en riktning där alla människor kan må bra. Alla människor kan göra något meningsfullt istället för att vi ska kriga mot varandra. Att komma fram till inre stillhet och klarhet krävs ju inte bara att man studerar den teosofiska litteraturen. Det krävs ju också, förmodar man, Att vi mediterar och reflekterar och analyserar Och begrundar vår livssituation I stillhet För om vi inte gör detta så kommer vi inte kunna få tillgång till de högre potentialer Som finns i det högre jaget För vi får också veta att människan är faktiskt Tvåfaldig we zijn als een janus We hebben twee hoeden: een ander en een ethisch sida en een psychisch sida. Men vi för oss att vi har en het is upp ons om te kiezen welke sida, op welke halve, welke sida op het vi we willen på. We kan misschien dat we een aanhang hebben dat we er verschillende zijden Maar we moeten dat we hebben de mogelijkheid Woolens stund is niet gekomen als heiligheid in nu. Maar we erbiedigen ons vrijwillig om stappen te zetten kan veranderen in onze toekomstige ontwikkeling. Oorgaard veel. Dat we kunnen komen tot een punt waar we allemaal kunnen helpen toe en creëren een gyllene tijdsolder. We hebben ook geleerd dat we raakten in kallig yoga. Een burk materieel. Tidsålder som är 5000 år gammal har vi precis fått lära oss. Hur ska vi kunna skapa en gyllene tidsålder här? Hur ska det gå till? När hela mänskligheten bara vandrar rakt in i Kalliuga. Hur går den ekvationen ihop egentligen? Vad menar man egentligen när man säger så? Vad är det som gör... Att vi har en fantastisk teknisk utveckling Vi kan bara titta på flygplan Vi kan titta på kommunikation av taget, Allt från radio, tv, internet Och så vidare, kvantfysik Allt det här, vad är det som gör Att alla dessa vetenskaper Bolonsar så enormt mycket Det är ju så såklart att den noetiska sidan Av oss aktiveras men det kommer också samtidigt dessa insikter kommer i händerna på en väldig massa psykiska människor som använder sig av dessa idéer många gånger i felaktiga syften så vad vi måste göra det är att ta dessa idéer som är använda av vetenskapen men noetisera användandet av dem vilket innebär att vi gör dem Mer tillgängliga för en större publik. Man har ju sett till exempel när man tittar i Afrika. Hur många länder där regeringarna har köpt dem en liten dator. Alla dessa människor som går över skolan. Alla dessa färgade barn. Och vilken enorm utveckling det har blivit. På personer som man har betraktat innan som fullständigt analfabeter. Så vi ser ju att alla har slumrande krafter. Och ges man bara möjligheten till... Att utvecklas Så kan vem som helst som får de rätta redskapen Göra under Frågan är bara då Hur ska alla kunna få Tillgång till De rätta andliga redskapen Hur ska vi bära oss åt Så att alla människor Lyssnar på vad Tosefin säger Inte bara en handfull människor Utan många människor Viktiga människor Med beslutsamhetsförmåga op commune niveau, op regeringsniveau, op på global niveau. Hoe gaan we ons uit. om de louwe ideeën verankerd te krijgen in de op hoog regeringsniveau? Hoe gaan we ons begeven met dit? Op Blavatskis tijd kwam er heel veel van de ideeën op op regeringsniveau. Maar wat is er geënt sindsdien? Honderd jaar later. Levertske skriver i sina fem budskap till teosofar att om vi inte ser upp för den psykiska, mediala vågen som kommer så kommer vi att sympas på fullständigt från de höga andliga anliga potentiella möjligheterna som vi faktiskt har. Och det kommer att ta lång tid innan vi kan återfinna detta, detta läge att om igen Stå på barrikaderna och kunna Närma oss de här idéerna Och tillgodogöras dem På ett enkelt sätt Relativt enkelt sätt Nu är det så att vi lever i en tid vi kallar man för vattenmannens tidsålder Det är en förändringens tidsålder Den är ganska ny Så vi har fortfarande tid på oss Att förändra detta läget Som vi befinner oss i nu Men frågan är Räcker den tiden? Finns det tillräckligt många teosofer som är redo att offra sina liv? Som är redo att verkligen ta de besluten och leva de liven så att vi verkligen kan påverka omvärlden? Att det blir trovärdigt det som sägs. Att det är de teosofer som finns gör de sakerna som kan få andra till att engagera sig i samma teosofiska rörelse. Wat is het som krävs tror att vi ska få dessa idéer leva det i en större omfattning bland människor i Malmö, i Sverige i världen. Vad är det som krävs, tror. Ja Het lite grann för förstå att vi lär att känna igen att det är universella idéer som kan komma under lite grann i olika etiketter ja. så att vi kan we vad zijn om. Tintar vi på den etiska aspekten Av de här universella idéerna Så är det ju tankarna ganska så enkla Att behandla andra Som man själv vill behandla Att respektera allting som lever Och att försöka Hjälpa till vad helst man kan Utan att göra det för en Men Vad är det då som gör att det finns en sån stark Motstånd Att det finns en sån stark Obådad energi som vill det utsätta. Hur ska vi bemöta detta? På vilket sätt ska vi kunna få uppmärksamhet för de här idéerna? Alltså, jag, tittar man tillbaka, inte så långt tillbaka i tiden, men titta till exempel på Matt Maganti. Det var en enda människa som på grund av, säkert, man tycka han är sina för- och nackdelar, men på det sättet hamnar sann mot de universella idéerna i sitt liv. Så fick jag ju ganska många människor till lyssna på honom. Så ju mer när vi kan vara till vårt inre själv så att säga. Desto mer, mer dynamik blir det ju, eller hur? Det är riktigt. Och ändå om man tittar på Gandhi och Gandhis idéer. Som är fruktansvärt genialiska. Och så tittar vi på inderna över idag. Hur mycket har man tagit tillvara på Gandhis idéer? Så det är inte även ett land som Indien med 1,2 miljarder människor Som har haft en av de senaste Mahatmanna som har gått på jorden Som har haft möjligheten att leva Dessa universella tankegångar fullt ut Visserligen fick man ut det stora åket Den engelska ockupationen Det lyckades man med Och man gjorde Indien fritt men har den indiska skälen Blivit frigjord Snarare sitter den fångad I en mycket svår sits just nu För att ta Indien Tittar vi på Kina Vad har hänt där Man har en som aldrig blivit löst Som skapar nya muslimska spänningar I Kina Man har en ekonomisk situation Som har stärkt Kina Tittar man på vår sida hier in Europa Om vi tittar Wat is het dat we starten Het is islam aan de ene side En katalusisme aan de andere side Twee starka poler Som hebben skapat ganska veel rörelse de senaste tiden Op het minst op de moslimse side Dus het zijn er veel, veel krachten Som är in rörelse Som vill verandering Het luktar verandering Oerhört mycket in de moslimse våren ännu där över Syrien står nästa på tur det är ju riktigt som du säger att, att tittarna vad händer i Indien idag och så vidare men det samtar de ju inte faktumet att de själar som är sanningsenliga och sanna mot sig själv och de universella idéerna de gör ju ett intryck ändå eller hur Man, bara för att inte resultatet blir precis som man förväntar sig man får man förmylla att dessa skälar gör det för sakens egen skull inte för det, det är, är klart att allt som görs av osjälviska skälar i riktning mot att förändra världen det kommer aldrig att försvinna men vi lever i en tidsålder och i en tid där allting går fortare och fortare orsak och verkan kommer fortare och fortare tillbaka Så vi kan ju hoppas också på att de idéer som är framlagda också vinner i här. Så inte det är den motsatta Polen som får vinsten. För det är ju ändå så att om vi tittar oss omkring hur många människor i världen har överhuvudtaget en teosofisk syn på karma eller lagen om ansvar. Det är oerhört lite människor i Västerlandet som fortfarande idag flera hundra år eller åtminstone lite över hundra år sedan nästan la fram denna mycket mycket väsentliga idé har anabbat denna hur många har tagit till sig kränka att vi kommer tillbaka om och om, om igen och lär oss av våra misstag och får känna av de svåra sidorna vem har tagit till sig dessa två koncept hur många är det som har tagit till sig detta 24 procent av den amerikanska befolkningen. Över den sista räkningen jag har sett. Hur många är det i Sverige som har tagit till sig reinkarnationskonceptet? För vad är det som ska styra våra tankar? Vad är det som ska påverka vårt handlingsmönster? Om inte de tankarna finns till grund. Som en del av de eviga sanningarna. Vad är det då som ska få oss till att vakna? Men samtidigt så finns det också en mängd av små och mindre och större små organisationer som försöker på olika sätt att bidra till att det ska bli en bättre samhälle, en bättre värld, mer lika rättigheter. Och det brukar ju sägas att var sträva tanken strävar att kämpa för att bli fri, där är det inte så fin verksam. Det är ingen som säger emot detta, men för att få en synlig kraft, en synlig motpol, För man öppna ögonen rejält Men kanske är just det som är utgiftet, Att verkligen öppna ögonen rejält Och säga att det verkligen finns I det lilla många som kämpar Är det kanske framförallt Väldigt viktigt Att vi själva, våra intimans Öppnar våra ögon Och tar de stegen Som verkligen måste till För att det ska bli en Större förändring En märkbar förändring För om vi inte gör det Då kommer det bli en radikal förändring I våra liv Vi kan vara så säkra på det Den ekonomiska krisen Kommer bara försämras Vi kommer att komma längre Och längre ner i mörkret Tills vi förstår Att vi måste tänka annorlunda vi måste handla annorlunda Vi måste följa De ljusa krafternas idéer Och det är inte lätt i en mörk tidsålder Där det materiella Är det som styr vår givighet Vår fåfänga Vår globskhet Vår hälsla Vi sitter alla fast i det klistret Hur ska vi ta oss loss från den fångenskapen? Vad är det för personer som ska göra detta och vi inte själv gör det? Vi har ingen gärnlig idag Det är ingen svensk Gandhi för den delen. Alltså Vi kan inte bara lägga det På de här andra stora själarna Blavatsky, Gandhi, Pythagoras, Platon Alla de stora själarna som har gjort den Utan det måste också läggas Någonstans på oss mindre själar Mindre den bemärkelsen Att vi inte får verkligen Lika mycket av kunskapen inom oss Utan vi måste ju alla lysa Så mycket vi kan voor dat het kan gebeuren. Het is De transformering die iedereen praat over. We moeten dus heel, heel diepgaand in in onze eigen leven. Want we hebben enorme mogelijkheden deze keer. Dus we leven in een land dat is volledig vrij. Of zo vrij als het nu kan zijn. We hebben geen oorlogen in elkaar nauwelijks. Maar hoeveel engageren we ons in de hand van de grote vragen? Det med väl ändå en, en, en våg här, tycker jag intresset av intresse för de här frågorna. Tänk man på att och teosofin, den teosofiska impulsen kom 1875. Så det var många av de tankegångarna som du själv nämner om karma, och cykler som inte var så bekanta. Men idag så är det ju ganska så vanligt att man pratar om det. Man tar in tankarna. Sen det är det klart att det tar tag innan de tankarna förverkligas som konst i din vardagen för men man får inte glömma att det brinner det brinner i knutarna vad föreslår du då <kör> ja jag föreslår ju precis samma sak som du själv säger men jag menar det måste ju till ett, en revolution det måste ju till sorts, det teosofiska samtalet där man diskuterar alternativt hur man ska ta sig fram Det räcker inte vad som är gjort Det kommer inte någonstans Det måste med. det måste vara någon som träder fram Det måste finnas en, ett alternativ Som bygger på de esoteriska sanningarna Det kanske måste till politiska partier Som har de värden här på något vis Eller åtminstone organisationer Som gör mer ifrån sig På märkbara politiska eller på andra kommunala eller på regeringsmässiga platser. Så att de här idéerna kommer fram med. För har vi väl hört dem? För själen vet ju vad som är rätt och vad som är fel. Det har vi alla inom oss ju. Det är bara det, den delen av oss har inte vågnat upp. Hos oss alla. Men det är ju ändå vi som tycker jag. Inte för att inte vi ska göra vårt jobb, men... Det finns stora inspirerande skälar som har trängt in i politiken. Att titta på det som har delat, titta på Dalai Lama och många andra som vågar stå upp för det de tycker är rätt, som sitter i fängelser utan att bli bittra och som ändå har kämpat för saken. Så visst, visst finns det. Und Av 7 miljarder så kan du räkna upp två. Ja, det är bara exempel. Det finns ju många... Titta på hon som sitter i Burma till exempel. Det finns så många som där. Det till. finns en handfull sådana, men många det är väl till de Theoï. Det är inte så att idéerna är döda, det är de absolut inte. Men det är för få av de pionjärskälarna som ska göra en förändring. För även om hon sitter i Burma, så har hon hela den militära makten runt omkring henne. Men det begränsar inte en själsaktivitet. Det begränsar inte en själsaktivitet. Nej men det hämmar. Hela folkets. Hela det burmesiska folket. Går ju på knä. De kan inte leva på de idéerna. Det ger dem inte mat eller frihet. Men de själarna um, Såg ju ett frö. I många människors hjärtan. Ja det gör de. Så att det, det initiativet sig i alla de människor Som ser de exempel är Som återförs som 1500 år Men vad gör vi nu Men multiplicerar du den Platsen de ger i sina hjärtan Och sina sinnen För den tanken och den idén Så blir den en kraft Kallioga blir mörkare och mörkare Och mörkare Så <hör> Visst, vad kan vi göra annars Men vi ska inte tro dat voor dat een en ander persoon heeft so liggen wegs het leven voor een en Dat het doet iets voor de waar een moet het zelf doen. Het is voor veel wilande op anderen, zou ik willen zeggen. Het is voor lite activiteit. Sjelfa is de eerste als een ja, men jag tänker ändå, Peter, att det är viktigt ändå att försöka, eftersom det som ger energi till det som växer och. Och, och ser vi bara allt det negativa det som inte gör, så är det ju det som får kraft vi får ju också försöka titta på de som försöker göra någonting om det sen är den lilla människan som, som du möter någonting med ett vändet leende eller det är någon som sitter fängslad i Burma eller någon som sitter i ett fängelse i Sydafrika Det är väl viktigt att lyfta fram att det faktiskt finns de här ljusa krafterna mitt ibland. Och som Absolut, men vi ska inte stanna där. Det är det jag säger. Nej, det är klart att vi ska säga dem. Det är väl ingen som missar dem. Det är ju våra idoler. Men det räcker inte. Men alltså alla de anhängare som Axel XXI har i början de har ju en vision inom sig en vilja, en troppel Ett, ett syfte till att vara anhängare till det. Alla de som möter Uppdala i man Han reser runt hela gården. Och både för och läsa. Det att... Det måste mer. Det är jättebra. Det är toppen. Det är klart att vi tycker om alla de personerna. Självfallet ser vi det ljus de sprider. Vi är väldigt tacksamma för dig. Men tror ni att det kommer att förändra världen? Fysiek, ja. Dan kan weg op blauw Nej, Nee, nee, nee, måste Precies. We moeten är ju het is niet aan iemand anders. Nee, het is niet aan wat anders. gör, Ja, gör wat doen Juist, maar waar doen jullie dan? Jullie doen jullie? Maar waar jij? Ik ben weer inspirerend over de om te de leven een leven waarin jullie allemaal regelen en jullie nu als hele ideeën. Dus daarom wil je wel spreken. Waar jij weet, hij vraagt aan ik zou willen zeggen, nee. Het kan niet, het is wel gewoon een individje zitten i het hart dat kan svaren op den frågan. Ja, ik vraag voor mij. Ja. Ik ja. denk dat we zijn voor lid voor för het veranderen. We leven in een kukong van teosofische termen. We leven in een kukong van teosofische ideeën. Maar hoeveel het de daar ute op gaten? Het elitistisch tänkende. Daar få mensen hebben een... För Fått höra den sanna betydelsen av de teosofiska idéerna. För teosoferna har inte ens ta eller solaföra eller få ut dem till gemene möten sin gång. Men vi pekar gärna på en dålig lama långt där borta, eller om en del delar den i Afrika, eller då hela Sydafrika har kollapsat för den delen. Eller andra personer som har haft en viktig position, toppen. Men det måste ju skapas av den lilla människan någonting. Inte av ett par styckna jättar som är någon sorts titaner i det hela som har lyckats. Då måste också såklart finnas. Men vi måste ju också ta vår strå till stacken. Det måste fler krävsrötor för att det ska bli en rörelse. Men det kommer en till syvende syster varavhet av att var en försöker göra så gott den kan i sin vardag. Vi har dynamiska idéer. Vi vet att de går rakt in i hjärtesjälen. På de människor som hör dem. De kommer påverkas av alla de som lever efter dessa principer i sin vardag. Ändå ser vi att det finns tusentals och tusentals teosofer, som inte har gjort annat annars än Blavatskidog och strövat efter att leva efter dessa principer. Och ändå så är det så få människor om du tar en människa på gatan i Sverige, åtminstone, och frågar vad är teosofi för någonting wat is dat voor een på Wat zijn de ideeën Nee, maar det is een dat voor een ding dat het meer blijft Dat zou Ik willen zeggen, en te sleutelen, nee, dat we weet, zo goed we kunnen We kunnen niet het. is twee Man kan göra mycket niet meer dan wat man tror. Man kan activeren, maar niet meer dan wat man tror. Jag tycker man ska hitta nya vägar Att det går i gamla fotspår Att göra ut en tidskrift, ge en tidning Att hålla före Och det är ju väldigt så bra Men det kanske måste till andra vägar Andra metoder som kompletterar Och i så fall vad är det? Det tror jag man ska fundera på Hur kan vi som människor Som tosofar Som lokala tosofar här i Sverige Påverka vår lilla svär som är i Sverige skandinavien om vi så vill vad kan vi göra för att höja i något det måste finnas något vi kan göra eller? eller vi ska bara eh, så fort någon säger någonting så jag hade den här personen han bara kritiserar det är inte frågan om att lyfta fram någonting som är negativt det är frågan om att titta på situationen det måste man kunna göra Det det. Men, men leva den här idealen och, och, och göra de teosofiska eller universella, snarare idéerna, levande i sitt liv. Det, det är något som man kan göra i varje ögonblick av sin vardag i mötet med alla människor. Utan att det stås på stora trumman, utan att det ska bli så synliga stora resultat, eller hur? Det, men det måste ju till ett resultat. Jag tror det viktiga är att kunna göra saker för sakens egen skull. Inte för att nödvändigtvis ska synas resultat just här och nu. Nej men om du ska påverka andra så måste det ju till ett större resultat. Annars ökar det. ju gälligheten. Jag tror att vi påverkar andra genom ett eget sätt att leva. Det är klart att till en viss del. Mm. Men det är ju två motpoler som vi pratar om. Och den polen som är vår motpol, den är stark. Men det är också, det kan också bli en girighet efter resultat, Men Jag pratar inte om att det ska ha ett, ett resultat, vi måste ha en efter förändring. För du jag menar, det är väl inte, det fanns väl en anledning varför de här idéerna inkarnerades. Det fanns väl en anledning varför man ville sätta upp nya mysterie skolor. Det var väl inte att de skulle stängas igen några år senare. För det får man snart göra. Men det är det man så mycket kraft på. För 130 år sedan. Att det här är putts väck efter 200 år. Är det så man ska acceptera det? Det tycker inte jag. Vi måste göra någonting så det blir en förändring. Annars så går det som i Hypatia. Den sista blir slaktad och sen finns det inte mer. Sen blir det bara mörker. Ja, hur många teosofor finns det i världen som vet vad teosofi är? Men ja, det räcker ju om det finns en handfull de Det vet ju det också ja, ja, finns det det då? Ja, det finns det Jag menar, alla gör det så gott vi kan Det är, det är, är det. ingen som tvivlar på att vi inte gör så gott vi kan Frågan är Kan vi göra någonting Eller är det bra som vi gör det? Det är, det är lite självkritik här i leden hur, hur kan vi göra för att det är liksom Djupare hur kan vi, Finns det någonting eller gör vi allting 100% rätt? Det är väl lite den diskussionen som finns i alla teosofiska organisationer på varenda teosofiska hemsida. Samma diskussion har rört sig nu i tio år. Vad ska vi göra för att förändra? Hur gör vi för att det ska, fler människor ska nå teosofin? Har vi några bra idéer på detta? Det kanske är ett sök inre teosofin. Frågan är: vad är det vi ska göra som vi inte gör? Det is dat je måste je moet op heel erg bedenken. Want? Want iets moet doen. Meer. Het is geen som heeft gezegd dat het wat is fout. En de die heeft gezegd har dat heeft het gezegd gezegd gezegd gezegd gezegd gezegd gezegd. De Maar wat kan we göra meer? Dat is de intressanta vraag. We moeten vooral in någonting dat we moeten zoeken söka, söka juldparalysen in och We moeten zoeken in i våra egna inre rötter. Kanske het handen van de handen van de handen van de jag? kan ju handen van de handen van kan ju van de handen van de handen van de handen van de handen kan de handen van de handen van de handen van de handen van de handen van de Och sen kan jag räkna vid 7, 7 miljarder människor. Så kan man ju säga att det är inte är mängden som räknas. det är klart inte det är mängden. Men det måste finnas några. Om ljusets krafter ska kunna manifestera sig så måste det finnas redskap där de kan manifestera sig i. Och gör vi oss tillgängliga som sådana tror. direkt. Det är det man måste fråga sig som jag säger det. För gör vi det så kommer ju mer kraft i oss och mer styrka och mer idéer och mer förmåga till att göra någonting. Man måste kunna ta sig friheten att titta på vad det som har hänt under den här perioden fram till idag sedan 1875. Jag menar när Jash i Amerika Han grundade två år Han blev 45 år Han gjorde det mitt i I När alla andra sprang omkring sjö på varandra Alltså om man, man, man, man sätter det liksom Babelavatski startade liksom En världsomspännande rörelse Men hur mycket har hänt Sen de försvann Bara en massa teosefiska Personer som syns emellan har haft mycket svårt för att hålla ihop. Det handlar om att Skype skapat dussintal och, skapa och åter nya dussintal av så kallade modifierade system som har till sig. Det finns en grund, men man har en massa andra konstiga tillägg. Det är kanske dags att alla de människorna samlas om en hög om det är möjligt. Det hade varit hundra gånger fler människor i fall. Om alla som har sina rötter i teosofin hade verkligen tagit till sig teosofin. Finns ju potentiella, personer hur många som helst. Men de går alla sin lilla väg. Det är ingen som ser den enda stora vägen. Den enda möjliga vägen. Det teosofiska samtalet... Det är nästan borta Hur mycket vi än tycker om teosofin Hur mycket vi än lever vår teosofin Varje dag efter bästa förmåga Från vi slår upp ögonen till vi stänger dem Så får man ändå titta på Vad, vad ska vi säga Så vaken eller så medveten att Det är inte det allra bästa läget Det är som Marjuna När han mötte upp. Det är inte så konstigt att han blev förtvivlad. När han såg hur mycket som var i honom. Men han kämpade på. Och det får ju vi också göra. Det lärdomen finns ju. Redan där. Men det krävs ju ett extraordinärt. Tänkande. Och Arjuna har någonting. Som kanske inte alla vi här. Han hade det dumliga Intuitiva medvetandet, ofatt inom sig, som gjorde att han tog de rätta stegen. Det är det som är så svårt att mobilisera, och det är det vi läser om i våra böcker dagligen. Men hur lätt är det att göra det i verkligheten? Nästa vecka har vi någon ganska intressant historia. Jag vet inte vad det går ut på men det står förklarandet paranormala. Det är vår nästa titel nästa vecka. Tack så mycket.